І тут я відчув, що вже сиджу верхи на невидимому конику-літайку поряд з Ромкою. А за мить ми злетіли вгору, вилетіли з котловану і полетіли до будинку ритки Скрипаль. Біля будинку ми опустилися на землю і злізли з коника. «Ну а тепер, хлопці, бувайте здоровенькі, я поспішаю». «Куди?» – прохопився Ромка. «Не закудикуй», – невдоволено мовив козачогулька. У дуже важливій справі. Потім дізнаєтеся. Ну що ж, Ромко, доведеться вридки питати адресу її сестрички Любочки, сказав я. І, і що ми їй скажемо? – спитав Ромка. Так і скажемо, що хочемо віддати її сестриці чарівні окуляри. Досить хитрувати. Все одно ми вже втрачаємо чарівні окуляри. То чого ховатися? Тільки говоритимеш ти, сказав Ромка. Ти ж перший одержав чарівні окуляри. Ну що ж, гаразд. А ти подзвони у квартиру, а то все я та я. Нема питань, усміхнувся Ромка і натиснув на кнопку дзвоника. У квартирі задереншало. Почулися кроки і дзвінки й ричин голос. Хто там? Поштар Печкін, грубим голосом мовив Ромка. Не балуйся, вигукнув я. Це ми, Вася Богданець і Ромка Черняк, додав Ромка.